zentralreko hau antolatzen dugu, ba in zuzen ere, eh, gure jarrera ederazteko, e, euskara mailan eta batez ere europako kontseiluak eh azkeneko txustena eta, ba, eh, hurrengo asko dirudun aurkezteko duen iniziatiba bat ezagutzea emateko. Biel, Euskal Herria irratiako 35 urte beteko ditu. Iriñerrian Oskarautxe zenititzen duen irrati bakarra izanez. ez. Beraz, lehenik eta duen, bertan aritzen diren nangile, kolaboratzaile eta bazkire guztirei gure zorionak eman nahi dizkio. Oztopo guztien gainetik oietagozturte luzeagoetan Iriñerriko panorama noriatikoan euskarazko eta kalitatezko ekartena egiteagatik. Tamales, Oztopoak ugariak izan dira eta ugariak izaten jarritzen dute oraindik ere. Eta trebarik handiona, licentziarik, Ez enartzea da. Zain duten ere, duela bi aste, sandezala, Europako Kontsegutik etorri zen salak eta, beste UPN eri Euskarazko edanideak bermatzeko eskatuz. Eta hauen artean, Euskal Herria iratearena kasu argila da. Baita egite kaptazioa nena ere. Baina ez bakarrak. Asko dira, Naharroan Euskaraz lan egiten duten komunikabideak eta azkeniko urteetan egoera okertzen ikusi dutenak diru laguntzen burrezketengatik. Ezaten genuen moduan, Europako kontsiboak berri zero Euskaldunon egoera agerian utzi du. Beste bineare, UPN Euskararen normalizazio eta zabalpenaren etxai agertu da. UPN-ek Euskaldunon ezkuntza askun den zapateta du erakundeetatik, eta erineko udala horren lekuku da. Ugalaren duekuneko gune eta informazio ugari gazteleraz bakarrik topa ditzakeu. Ugalaren kartel eta asku horri ugari gazteleraz bakarrik kabe dira. Aster arte, uralaren telefono bidezko harrera gaztila dautxe zer diten zuten. Libru Di tegi publikoetan euskarazko plentsa egunkari batarra edekatuta dago. Eta aurraskoletako euskarazko ereduaren garapenari oztopoak izartzen zaizkio. Aldez zaharrek euskarazko aurraskola publikoaren ezkairak hor jarraitzen du adibidez betetzeke. Adibidez beraz soberak dira. Noi, zari, noi zarte jarraitu behar dugu gurela. Bala upenek bein eta berri zahazten duen gauza bat, irinean elebinuna dela. Nahi edo ez, irinean bizkuntz ofizial daude kauritako bat, uskara da. Baina horri bizkarra eman, eta upenek, nahi duena egiten du, irineko iritarratzuen bat, batzuentzat bakarritu gobernatzen du, eta dio horretarako soku bilkuraren erabakien kontra egindari izatea. Busta xolario Euskararen araudia urratzen badu, jaramonik ez, europako erakun salaketa salak autorita ere. upm bere jendearen zat gobernatzen du bakarrik. Hala da, UPM-ek demokrazia era, nazkatuta daude, bai, Bero izkuntza eskubileak zapalburik ikustea gatik, baita ero UPON-earen kortijoa agunero airatzea gatik. hizkuntza gure aldetik, izkuntza eskubileak respe... daitezen danean jaituko dugu. Kompromiso hirmua hartuta dugu kalean zein edakunetan bai euskararikiko baita iritarren eskubileekiko ere. Iruneak euskararen ordenantza berria eta normalizazio plana behar ditu. Euskaldunan eskubireak bermatuko dituzten tresna eta baldea dide berriak. Eta zentzu horretan komunikabide Euskaldunak ere behar beharrezkoak dira ilunian. Hori dela eta datorren horren ugal jarraian irakuriko di, bizuegun mozioa orkestuko dugu. Leneengo puntua Euskal Herria egatia zoriondu irinierrian euskarazko emisioadi eta duintze sozialari bere ekatpena erikteratik. Hogeita bost, urte hauetan egindako lana, oztopo politiko eta administratiboan gainetik, lan informativo eta profesionala Euskara utxez egitearatik. Igarren puntua izango da, beharrezkoa ikusten dugu Iruñarrian Euskaraz emititzen duen eta horretarako baimen administratiboa duen rati bat. Eta administrazio zein gobernu erakundeei eskatzen diegu Iruñarrian Euskaraz emititzen duen eta horretarako baimen administratiboa duen irratibak bermatzeko. Eta Nafarroako gobernuari eskatzen diogu Europa kontxejutik etorritako aukuak bete ditzan. Nafarroan Euskarari dagokionez kionez izkuntza Europako karta aplikadezala. Euskar, Euskarazko komunikabideen marapena eta jasortzea marne besteak beste Euskarri irrati telebista edo itene.